Miért megyek orvoshoz? Szerencségünk indikálja a nagy feltűnés elhallgatását, amelyet cikkünk gyakorolt az orvostársadalom legszélesebb rétegére. A félreértés abból származott, hogy feltett kérdésre miért nem megyek orvoshoz adott válaszokból, melyekkel igyekeztem kimeríteni az orvoshoz nem járás tünetkomplexumát, arra a következtetésre jutott némely felületes szerző, hogy én nem megyek orvoshoz. Már hogy a fene által körülírt korkép jó jellemzett tünet csoportjába nem mennék? Dehogy is nem megyek. Megyek bizony. Én csak azokat az okokat soroltam fel, amik miatt nem megyek, ha nem megyek. De ha mégis megyek, ennek is megvan a külön oknyomozása, általában és különösen. Első. Általában. Azért megyek orvoshoz, mert orvoshoz menni hozzátartozik a polgári élet szertartásaihoz, mint a bridge, a nyaralás, a víkend, és mert éppen orvostól jönni előkelő dolog, és jól is hangzik, bizonyos tekintélyt ad az embernek, ha azt mondja: orvostól jövök, ez a hitelemhez tartozik. Mert műveletlen barom vagyok, és jól esik a gondolat, hogy egy művelt, képzett, csak nem felszentent papja a társadalomnak egy óráig komolyan beszél velem, rólam, mint valami különleges csodáról, akinek a hasfájása, belső forrósága, tüdőreszketése, kétoldali fülhallása és középvízfolyása a lokárnói egyezménynél fontosabb téma lesz egy óráig. Mert roppant művelt ember vagyok, rengeteg mindenfélét olvastam ilyen orvosi dolgokat, és titokban képelgek a gondolatban, hogy fog leesni a székről az a műveletlen divatos felcser, mikor majd tökéletes latinsággal mondom el magamról a diagnózist, és az ő megjegyzései közben az én szerény halk közbeszólásaimból kiderül, mennyivel jobban értek a dologhoz, mint ő. Mert ha nő vagyok, majd megmutatom én neki, mennyivel jobb alakom van, mint a Mancinak, aki itt henceg nekem, hogy a doktor szőkének reszketett a stratoszférája, vagy hogy a csudának hívják a kezében, amivel a hátán hallgatózott. Mert ha férfi vagyok, jól esik hallani, hogy ilyen tüdeje Nurminak volt utoljára, és hogy bátran ezt meg azt. Mert ezzel az orvossal be fogom bizonyítani, hogy a másik orvos nem érti a dolgát. Tudod, öregem, nem mondta direkt, mert tudod, ezeknek össze kell tartani. De láttad volna, hogy legyintett és csóválta a fejét. És végre, mert katonának akarnak, hát tessék, milyen beteg vagyok. És mert be akarom magam biztosítani, hát tessék, milyen egészséges vagyok. Második. Különlegesen pedig azért megyek. Sebészhez, amiért párbajozni is megyek, én ugyan elfből lenézem a párbajt, de nekem nem mondja senki, hogy gyáva kutya vagyok. Belgyógyászhoz, mert a sebészek mindjárt késtrántanak, az nem kunst, és mert az Isten is belgyógyász. Röntgeneshez, mert megnézhetem a kezem csontvázát, és olyan érdekesek azok a mindenfélék, amikkel játszani lehet. Gégészhez, mert ha én egyszer kinyitom a szám. Nőgyógyászhoz, hogy Alfred megtudja, és végre rájöjjön, hogy nő vagyok a hülye. és végre, pszichoanalitikushoz, mert gyanús, hogy egy éve semmi bajom, rémes állapotban lehet az alsó tudatom, ki kell mosatni. Megjegyzés. Értekezésünk befejezése után kapjuk az értesítést, hogy egy angol orvosi lapnak hasonló témakörben kutató szerzője fantasztikusan hangzó teóriát vetett fel, mint az orvoshoz járás kauzális magyarázatának lehetőségét. Szerinte bizonyos klinikai tüneteknek a spekulatív megfontolásokkal való egybevetése okot adnak arra a feltevésre, hogy orvoshoz azért megy az ember, mert valami baja van. Egyelőre a legnagyobb óvatossággal fogadjuk a hírt, s anélkül, hogy akár pro, akár kontra véleményt kockáztatnánk, mindössze arra hívjuk fel a szakkörök figyelmét, hogy semmi konkrét adat nem merült fel az eddigi megfigyelések értékelésének megváltoztatására, melyek szerint ugyanis akinek baja van, az nem megy orvoshoz, hanem hivatja az orvost, vagy lepedőben viszik el hozzá.